Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom, och när de hade funnit honom sa de, alla söker efter dig. Han svarade, låt oss gå åt ett annat håll. Till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han gick. Och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonen.